Hallgatók, szervusztok! A Meti Heather Podcast 226. reptilián bakik adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és ö, társam az éterben a rendkívül megnyugtató hangú. <gül> Póli Ferenc Ferenc, sziasztok! Igen, ezt egyik hallgatunk. Mosi írta, hogy, hogy az én amúgy is megnyugtató hangom még sokkal nyugodtabbá vált, és vajon mi lehet a titkom? Hát ö, ö, nem vagyok nyugodt, és nincs titkom. Szerintem, nem tudom, szed, a, a szedatívumok talán, amiket ilyenkor szedek esetleg, illetve hát azon kedves hallgatóinknak, akik nem hallották volna a múltkori adásunkat, eh, aminek Kalambó felesége volt a címe, azért volt ez a címe, mert itt volt az én feleségem, akit mindig emlegetek, és úgy gondoltam, hogy legalább egyszer szeretne felbukkanni, és jelezni, hogy ő létezik, és nem csak egy eh, kitalált barát. És, eh, és meglepően, Na jó, csak nekem meglepően sok hallgatótól kaptuk azt a visszajelzést, hogy ez itt szuper, nagyon jót tesz a műsornak, egy női hang, egy női gondolat, és ezt én is így gondoltam. kell, te is így gondoltad? Igen, határozottan sikernek értékelem azt a adást. Igen, igen. És hogy mindenki javasolt, hogy akkor ő Anetta most már maradjon velünk, és legyen ő a harmadik tagja a Meteor podcastnak, Podcastnak, Úgyhogy szerintem legyen az, hogy mindenképp egy tiszteletbeli tagságot adományozzunk neki. De hát az a helyzet, hogy azért ő azt mondta, hogy nem feltétlenül jönne minden adásba. Már csak azért sem, mert tudom, én most van. Elindult az Aranyélet befejező harmadik évada. Most már nézhető az hbo és hát értitek. Azért az is fontos. <kül> Bocsánat, teljesen el is ment a hangom, látjátok, hogy ezt ki akartam mondani. Szóval, lehet, szeretett itt lenni, lehet, hogy majd jön máskor is, de. Állandó taggá nem, nem tervez válni. De köszönjük szépen a, a biztató, támogató hozzászólásokat. Nézzet, nyugodtan megígérhetjük, hogy majd jön máska és szegény ember, aki már ígérni sem tud. Uh -huh. Így, ahogy mondod. Na szóval, hogy lehet, hogy a múltkori adásban azért voltam ilyen végtelen nyugat, mert mellettem ült az a, az ember, aki hogy is van ez a mondás, hogy minden erős férfi mögött áll egy erős nő, vagy minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő, valami ilyesmit szoktak mondani. És akkor nekem most mellettem ült ez az erős nő. Úgyhogy biztos, hogy sikeres férfi kell legyek. Ebből is arra következtetek. Majd ha esetleg kommentbe beírnátok, hogy ez így van, azt megmutatnám neki jó, hogy ne csapkodja a fejemet a bontott csirkés neylonszatja arra, hogy megmadtam, hogy bontott csirkét hozzál fiatalabb hallgatóink ezt nem értik, de nem baj. Régi reklám. Az a baj, nekem az a, az a mondás ütött eszembe, hogy a, az amatőröknek ihletre van szüksége a profilnak előlegre, és mert életemben nem kaptam még előleget, ezért ez besorolt egy másik skatujába. Azóta dolgozom fel, ezt leginkább Rozébar segítségével. Ez egy nagyon jó mondás. Amúgy igen. Annál is inkább, mert pont összefutattam ezzel a mondással, amennyiben éppen a a lánygyermekeimmel az Időfutár című egykori hangjáték, és egyébként frissen, de nagyon frissen debütált színdereb a hangjáték verzióját hallgatjuk, ilyen végtelentett e, folyamban. Ezt, akik hallgatnak minket rendszeresen, mert már sokat hallottak. Most nem is akarom oszra nyújtani. 210 epizód le lehet tölteni, iszonyú menő. Nagyon tudom ajánlani bárkinek, mondjuk... 8 és 80 között, és, és ott is egy jó része ennek a történetnek az 1700-as évek Bécsében játszódik. Wolfgang Amadeus Mozart nyikhajként van ott éppen, és, és az ő környezetében. És hát maga Mozart mondja ugyanezt, hogy... hogy hát konkrétan van egy ilyen élelet, amikor a... Az opera énekes énekli az árját és a közepén, szó közepén elhallgat. És, és igazgató kérdező, hogy mi az, miért hallgattál el? Hát eddig volt megírva a darab. Azt mondta Mozart úr, hogy eddig volt kifizetve a gázsia. <gül> és hát igen, neki is előrelegre volt szüksége. Azt hiszem az, a, az a anekdota, az nem igaz sajnos, hogy, hogy különböző oldalnyi kéziratokkal küldött fel mindenféle pincéreket a szerkesztőségben, jó rejtőjenő, de róla mesélik még ezt, hogy, hogy ezt megtette, és, és ezzel rendezte a csehét, De nem is baj igazából, teljesen mindegy, pont annyira jól hangzik, ha igaz, ha nem. A, nem. Nem bírom megállni, ha már ezt mondtad, hogy annyi kis reklámot ne szúrjak be, hogy, a, hogy most vasárnap, most szombaton volt az időfutár Színdarab változatának a premierje a Magyar Színházban, a Hevesi Sándor téren, Döbrös Laura főszereplésével, és, és ott beszélgettünk az előadáson az egyik íróval arról, hogy ez nekik milyen egy utalomjáték volt, és hogy hát tényleg ilyen rejtői hozzáállás, és egyébként a produktum is olyan lehetett, és hogy ez mennyire jó, hogy egy ilyen, ilyen rejtői stílusban lehet írni valamit. A darab, hát biztos, fog még finomodni, ahogy előadások sorjáznak egymás után, de, de gyerekeket mindenképpen nagyon-nagyon érdemes rávinni egy kis kamasznak iszonyúlattságos vicces. És, és az egy külön érdeme, hogy Döbrösi Laura, aki ugye az Aranyéletből ismerhető, meg korábban az Egynyári Kaland első évadából, meg egyébként mindenféle filmekből, de azért az aranyélet csinálta őt meg ilyen nagyon híres, híres emberre, és, és Döbresi Laura mindig egy ilyen egy ilyen ilyet kicsit maníros ilyen nagy kamaszt, vagy szóval egy ilyen nagy lányt, nagy lányt játszott. És kicsit azt is hihette az ember, hogy hát így ez, ő egy ilyen egy, egy arcú színész, hogy legalábbis mindig ezeket a, ezeket a karaktereket hozta, és most lehet látni egy olyan darabban, ahol egy 13 éves gimnazis lányt játszik, és hát úgy mondjuk, hogy a Comedy de Art stílus elemeivel működik az egész darab, tehát marháskodni kell benne, és ez rendkívül jól áll neki, és rendkívül jó, hogy látod őt egy, egy teljesen másik, és egyébként sokkal vérbőbb alakításban. De ez nagyon messziről csatlakozik csak a mai Beszélgetni valóinkhoz, de mivel most láttam, ezért el kellett mondjam. Tök felkeltette az érdeklődésemet egyébként, és ha már kimondtuk azt, hogy reklám, ami után gondolom a kedves hallgatók elmentek pisilni borért, kiszálltak az autóból, megnézve van elég nyomás a kerékben, <gül> Ö, beszélgetnek a szomszéddal, fűnyírás közben még valami, akkor a heti podcast ajánlunk az Adatépítés podcast, ami pont arról szól, ami, amire az ember ilyenkor gondolná, tehát adat tudományról. Nem akarom sokáig fényezni, mivel ez az egyetlen ilyen magyar podcast, ezért nincs is hová. De a legutolsó adásnak következő a címe: Középkori adatbányászat, lazasz pofi felismerő, és nem, az AI még mindig nem szexista. Aki ennek ellen tud állni úgy, hogy minket hallgat mellette, az, az kommentbe írja, az érveid, legyen szíves. Én pont fűnyírás közben hallgattam a hétvégén az előző adást, az egy héttel ezelőtti adatépítést, ami szintén rendkívül izgalmas volt a Googlenak a, az, a az a zene felismerő machine learning megoldása volt benne az egyik főszereplő, ami majd nem sokára folyamatosan fog futni a, az Android telefonokon, tehát hogy bármikor meg tudod kérdezni a telefonodat, hogy mi szól most, és egyből fogja mondani, ami hát egyfő persze egy kicsit ijesztő, de másfőleg meg főleg nagyon menő. Illetve a, a Facebooknak a, a fura reklámozási gyakorlata, arról ma még fogunk is beszélni, arról beszél az adatépítés is, Tényleg nagyon jó. Tessék, tessék hallgatni. Azért nagyon jó, mert hogyha érteni akarod ezt az egész mesterséges intelligencia izét, akkor ott nagyon sok, nagyon megérthető magyarázatot kapsz arról hogy mi is az, az egész machine learning, meg deep learning, cucc. Úgy-úgy. Annál is inkább, mert az ember legalább azt a vérnyomás emelkedést megspórolja magának, amikor szemben arra, hogy már megint mit csinált a mesterséges intelligencia, ja és egyik nap zenét szerez, másik nap házat fest. Hmm, az végülis egy egészséges eltöztető út első lépése. Kevesebb stressz, kevesebb üvöltözés a számítógéppel. Nem mondod be ne az indexelő fizetése, de csak mindenre jó. Sejmesebb hónajszőr. Ilyesmi. Már a kihordiet. Na de, eh, még ha, ha már itten eh, reklámozunk, akkor az ön önreklámnak is itt a helye. Amennyiben képzeljétek, kedves hallgatók, a kelt annyira ügyes volt, hogy... Egyszer csak gondolt egyet, és azt mondta, én most megpróbálom benyomni a Spotify-ba a metihete podcastot. És megcsinálta. Nem tudom, hogy kivel birkóztál. Svédországban gondolom el kellett menni. Senki alul mindenki után hetekkel csináltuk ezt meg, tehát már magyar podcastok tudsz, hogy itt lehet fent találni. Oh. A podcasterspotfycom ban kellett regisztrálnunk, és három kattintásból megvolt. És azért jó ez az nekünk, mert hihetetlen statisztikákat ad a Spotify. Tehát most már tudom azt, hogy kik azok, akik, hogy hányan voltak azok, akik nulla vagy annál több másodpercig hallgatták valamelyik epizódunkat, <gül> kilencem <majd> hagytak, sziasztok. <gül> Ki az, aki 60 vagy annál tovább hallgatott epizódot, 60 másodperc vagy annál tovább? Hatan. És van egy listener kategória, akik egyedi úzerek, akik rákatintottak valamire, és 11 be is követtek minket, szóval teljesen sehová nem tehető statisztikát kapunk. Mindjártok férfi, senki nem non genderhez tartozik és 18 és 59 között vagytok egy harmados megoszlásban minden korkategóriában. Mindegy, amúgy csak az adatokért csináljuk, hogyha ott kényelmesebb hallgatni, akkor nekünk már jó tulajdonképpen. Így van, és akkor ehhez tartozik hozzá, hogy ezen fellelkesülve én azt mondtam, hogy jó, akkor most már összekapom magam, és elintézem azt is, hogy fönt legyünk a YouTube-on, és ezzel semmi leszünk az elsők a Magyar Podcast világban, de ez nem is baj. De valóban azt remélem, hogy mire ez az adás kikerül. Addigra már a Youtube-on is elérhetők leszünk. Meti Heteornak hívják a csatornánkat. Azt hiszem, hogy most még ha rákeresel, akkor nem találsz meg, de nem tudom miért. Biztos kell még valami tartalom. De az elmúlt pár hónap adásait azokat fölpakolászunk valamikor a, a héten. Úgyhogy, úgyhogy ez is lesz. És végül egy utolsó üzenet Patreon támogatóinknak és potenciális és leendő Patreon támogatóinknak Hát viszonylag régen megígértük, hogy lesz Meti Heteor Póló. De ennek ellenére lesz is. És igen, ezt úgy tűnik, hogy nem lehet elkerülni, hogy legyen. Lesz Meti Heteor Póló, ezért, hogyha valaki szeretne ilyet, hát akkor egyrészt ugye muszáj lesz neki a Patreonon támogatni minket a, abban a fokozatban, ahova már oda van írva, hogy Póló is jár hozzá. Mert hogy most valamikor be kell gyűjtsük a, a méreteket azoktól, akik pólót fognak kapni, úgyhogy jelentkezni fogunk majd kedves Patreon támogató barátaink a póló méretetekért, és hogyha valaki most szeretné kapni, akkor, akkor, akkor érdemes benézni a Patreon oldalra. Azt előzetesen, hát így megspoilerezhetem, hogy iszonyú jól fog kinézni a, a póló. Színeket tudunk például már például, mert olyan kinyomtatott kinyomtat pólót? ilyen titkokat nem biztos, hogy elárulhatok. Tehát vagy egy szín, vagy egy plusz egy színes, tehát vagy, egy, vagy két színű lesz a grafika a pólón, ami sokféle színű lehet egyébként, tehát igazándiból nem csak fehéren él meg, hanem egy csomó más színen is a grafika, amit kaptunk Tomitól, a gombapresszó osztjától, aki egyébként a egy... igen, találtunk ki hozzám, hogy vicces színneveket, amit ami eddig a Crayola nevű zsírkét a gyártónak volt a sajátja. Hát egyfelől, meg másfelől a Google-nak a sajátja, és akkor ezzel szép lassan át is térhetünk az elmúlt hét történéseire. Akik, ugye megvolt a Pixel 3 event, az az esemény, ahol egyebek mellett bejelentették az új Pixel telefonokat, a Pixel 3, a Pixel 3 XL-t, amelyek három színben kaphatóak, nem vagyok benne teljesen biztos, persze, hogy vissza fogom tudni idézni a nevüket, van egy, amit úgy hívnak, hogy Just White, van egy, ami Very Black, vagy valami ilyesmi, és van egy, ami Not Pink színnévre hallgat, ezek is nagyon vicces nevek. Nem rossz, nem rossz, de azért a... szerintem a krajolász még mindig, mindig tudja ütni. Annál is inkább ugye legendás nekik volt az a, az a színezős buliuk, amikor a... Az internet fiatal volt, és mindenki hit benne, hogy ez lesz a jövő valamilyen módon, de nem úgy, ahogy most gondoljuk. Akkor adta ki például VVV Green és Cyber Yellow színű krétákat, amit azóta is nagy kedvencem. Ja, ezek jók. Na jó, de viszont ha már így rákanyarodtunk a google beszélünk beszéljünk egy kicsit a Google eseményről, mert nekem ez egy olyan esemény volt, képzelt kelt, amiről én azt éreztem, hogy erről akár még beszélhetünk is mindenképpen beszélj róla. Én valami egészen más néztem helyette, azt hiszem, sorozatot egyébként, de ha nem akkor olvastam, mert hogy ez volt az a Google esemény, amilőtt mindenki szivárgott. Tehát, a Google olyan szinten nem tudott titkot tartani, mint a 90-es évek apple ha mindent lehetett tudni előre, de mondjuk izé a processzor lábkiosztását is. Igen, igen, ez itt is megtörtént. Igen. Egészen ejtő volt. Ez a Fáj nekik a hőst vérébe látni című valóban, és hát hogy mondjam, én se azért néztem az eseményt, mert nem tudom, miért néztem, azt hiszem azért, mert talán még sosem néztem ilyen rendes Google kínót, és gondoltam, megnézem, hogy milyen az, és kicsit ragadtam a képernyőle, de azt hiszem csak azért, mert a gyerekém éppen házi feladatot írtak, és ez egy ilyen jó menekülési útvonal volt, hogy feltettem a fejemre a fejhallgatót, és azt mondtam, hogy hát most nem tudok segíteni a matekban, bocs. Micsoda, egy szemétláda vagy! Ez egyébként egy nagyon nehéz kérdés, hogy amikor Tamara azt mondja, hogy apa, tudsz segíteni a matekban? Persze, mi a, mi a feladat? Elmondom a feladatot, mondd meg, mi az eredmény. Csak hogy elgondolkodom, hogy annak most tulajdonképpen van értelme, hogyha én megoldom az ő háziát, mert én meg tudom oldani. De én már meg tudom oldani, és ő meg még nem mindig tudja megoldani. De most éppen eldöntöttem hétvégén egyébként, hogy azt hiszem meg fogom neki oldani ilyenkor, és majd rákényszeríti őt az élet, meg az a kurva iskola, hogy. Megértse, hogy megtanulja, nem nekem kell. Erről teszem, hogy olyat, hogy Wolfram Alpha-t nem már neki? Még csak fel, fel kell tudni írni egy bővített mondatba, hogy mit szeretnél vele kiszámoltatni, de mondtak, egy eredményt. Mm, nem, nem, nem. Még a korai szerintem mm, nem tudják meg azt hogy mi az, hogy X. Így, ötödik. Nem, nem, is, nem is kell hozzá X. Hát jó, de szóval a... olyan határeset még ugye angol nagyon tudnak. Szerintem az még egy-két év mire a alfa, az valódi haszon lesz, vagy hasznot fog majd hajtani, de jó ötlet, csak talán még nem. Egyelőre itt ülök általában, amikor matek hoznak, és tudnak tőlem tökre kérdezni. Határozottan az esély megoldás. Na, de hogy szóval, hogy igen, tehát, hogy ezen a délután a helyett Google Pixel eventet néztem, és maga az event, az, igen, tehát egyrészt bemutattak olyan dolgokat, amiről korábban a sajtóban már mindent megírtak. Másrészt, hát figyelj, ez nagyon, valahogy ezek borzasztó ciki dolgok. Én most már az Apple kínótokat is nagyon gáznak érzem, de ez is ilyen, ugh ilyen nagyon lazának is akar tűnni. Egymás után jönnek a színpadra a, a Google vezető, középvezető dolgozói, és élén mellett felmondják a leckét, és tényleg olyan, mint a jó tanuló felel, csak itt, amikor az egyik tanuló váltja a színpadon a másik tanulót, akkor így egymás mellett, egymással szembe menve lepacsiznak, mint a kifutók a modell versenyen. Nem, nem a kifutók a modell versenyen, a modellek a kifutón. Á, ah, sokkal inkább a kosarosok cserénél, de nem baj. <gül> Igen. Szóval, hogy az egész valami végtelen kínos tulajdonképpen, de, de amit bemutattak, azok a tárgyak, azok nekem konkrétan ilyen instantget, mindegyik. És ezt nem gondoltam volna, hogy, hogy így, hogy így rákívának Google termékekre, Google hardware termékekre. Szeretnél otthon a mondjuk Google intelligens otthont? A Google intelligens otthon az nem olyan nagyon érdekel. Az nem, tehát, a, a, a, az így, tehát egy, olyan, egy, egy olyan lakásba költöznék, amiben van ilyen, akkor nem szerelném ki, és nem dobnám ki de hiányát nem nagyon érzem. Azt nem szeretnék, de Home hábot azt szeretnék, meg eh, Pixel 3 telefont is szeretnék, meg nagyon-nagyon szeretnék Pixel Slate eh, Chrome, eh, Chromebookot, vagy hát szóval tabletet Chrome OS operációs rendszerrel, amihez van egy jó kis billentyűzet, és eh, mi volt még? Mit bemutattak még valamit? Tablet? telefon home hub. Nem ez beszéltek még. Meg van új de hát az raktak bele egy más típusú chipet. Nem a, a tehát egyrészt van a home hub, ami ugye ez a ez a Siri vagy, vagy Alexa, de itt pont nincs neki sajnos neve, hanem assistantnek hívják. Egy beépítve egy vezetékről áramot kapó okos hangszóróba, aminek képernyő is van, de nincsen kamera így ezért legalább képet kémkedni nem tud, viszont YouTube-ot lehet rajta nézni, hanggal lehet vezérelni, és ilyen tök jól átalakul egy ilyen tudom, okos képkeretté kb. Tehát ez egy olyan, olyan, hang, olyan Bluetooth hangszóró, amit szeretnék amúgy is a konyhába, ami egyébként egy csomó mindenre jó, és hanggal lehet vezérelni, és lehet kérni rá recepteket, meg időjárás jelentést. Hmm. A recepteket azt nehezen tudom elképzelni, jól lenne Jó, ja, azt én is nehezen tudom elképzelni. És nem csak azért, mert nem főzök többnyire receptből, hanem mert a, az amerikai recepteknél mindig előjön az, hogy akkor se kell kezdeni konvertálni kapszról valami de, de. emberi mértékegységre. négy így közelítsed meg. Én például mindig receptből főzök csak, mert én képten vagyok még a, a recept tartalmakat hogyha ja már olyan tesz aljára, olivát, a tetejére sót és közé dobsz dolgokat. <gül> jó, igen, igazad lehet. De nem, nekem ez nem így működik. És én ezért a recepteket, amiket így egyszer sikerül megfőzni, és jó, azokat átírom mindig a Google Keep-be. Egyébként ott tartom a recepteket, vagy azt arra használom most már leginkább, hogy Google Keep receptkönyvként funkcionáljon. Következésképp csak onnan kell előhívni, és ott már a jó mértékegységek, annak meg bele szoktam írni, hogy és itt a kicsit megrottyantani alatt azt értik, hogy hét percig hetesen főzni. Nagyon, nagyon pontos utasításokkal kell Aha. lássam magamat ahhoz, hogy elkészüljen az étel, az az igazság. Az elején cseztem el ilyeneket, pont a nem emlegettük fel, hogy amikor elkezdtem főzni, akkor egyszer nagy nagymámat azzal, hogy, hogy én most neki állak is fogok csinálni tejbe részt, mert hát, lássuk, hogy a egy nagyon az alján van. És nem, nem akar úgy kinézni, mint ahogyan mennyi gríz kell bele. Amire ő azt válaszolt egy tapasztalatával, hogy úgy érzése, ennek megfelelően nem sikerült elkészítenem, és később a családom röhögve egészítette ki még két pohár grízsel, és azt ez hirtelen, hirtelen úgy nem nézett ki a igaz? Igen, de mondjuk kábé ez az utolsó e, ilyen eset. Na jó, egy kivétellel, amikor, amikor a receptből főztünk. A sokkal veszélyesebb szerintem. És mivel Csatakos voltam mindkét kezemben, mert gyújtam valamit észtelt, azért öcsémet kértem, hogy olvassa fel a receptet, és ő azt találta mondani a kettő TK gyömbére, hogy két tasak. Én pedig, én pedig nem tudom, hogy a fejemben, meg úgy izé automatában működve belé is öntöttem a két tasak gyömbért. Ha ettem még sütítem, ami a miért mérten tisztítja az orrat, akkor hát ez volt az. Amúgy nem volt rossz. Azon hallgatóink kedvéért, akik nem annyira szoktak receptek alapján főzni a az a teáskanál megnevezése szokott lenni a magyar receptnyelhezben. <gül> <gül> ami mindenképpen sokkal kevesebb, mint két tasaknyi gyömbér, ami bizony egy erős csípős fűszer. <gül> Igen, az, azzal kellett volna lőni egy orosz rakétát, bár pont az oroszok a rakéta mostnában mostanában annyira nem remekelnek. Azt nem tudom, láttad-e? Azt, hogy, hogy leszálltak... Kényszer? Szibériában? Azt láttam. Igen, igen, igen. De még nagyon menő módon, tehát ez a, ez a havária van, megnyomjuk a havária gombot, lerobbantjuk a kapszulát, és leszáll valahol elhogy. Igen, ezért, ez szerintem tök jó. Az amerikaiak ilyenkor mindig ilyen ám, ábrándos tekintetű szőke tanárnőket szoktak eltemetni, mármint a maradványaiknak a, a, az emlékét pusztán. Mert azoknak, bocsánat, az úgy, de... De... tehát az űrepülőből nem lehetett így kimenekülni. Úgyhogy ezt szerintem tök menő, hogy, hogy kényszerre le, tudnak leszállni az oroszok. Igen, bár ennek az lesz a vége, hogyha minden igaz, akkor most ö, üres lesz a, a I.S.S. valamikor egy rövidebb időre. Nem mondott pont, izé van, nincsen bérlő, senki nem fizette be a kauciót. Hát most nem, nem küldtek fel embereket, a következő adagnak le kell jönni, és akkor hát, szégyen szemre az van, hogy hozzák lefelé a lakáskulcsot is vele. <gül> az tényleg elég ciki. Mit, mit csinálnak addig, hogy hogy magában ott el fog működgetni, és azt hiszem, simán elmegy egyébként magában, tehát, hogy minden reggel azt mondja Hello Dave! És nem válaszol neki senki. Igen, szóri, nem engedhetjük be a következő sojúzt. <gül> Na jó van, de menjünk vissza még a Pixel eseményre egy pillanatra, mert hiszen még csak a Home Hubról beszéltem, pedig ott vannak ugye az új telefonok, meg ott van ez a, ez a laptop, tablet, Inkább mondjuk úgy, hogy iPad Pro és Microsoft Surface vetélytárs. Nevezzük az egyszerű kedvére innovációnak. Hát annak semmiképpen ne nevezzük, hiszen ez egy tablet, meg egy mágnesesen rápattintható vékony billentyűzet. Igen, csak olyan cuk, hogy a Google mindenki után idejért van, nagyjából a is feltalálta a, a billentyűzetes tabletet. Igen, értem, hogy miért mondod ezt ilyen gúnyosan, de például abban valóban, hát ha nem is innováció, de mindenképpen valamben meghaladja a többieket, hogy ezen nem Android van, ami ugye az ő terméke, de azt úgy kiderült, hogy az Android nem mutat jól valahogy tabletfelületen, hanem Chrome OS, amit viszont kifejezetten erre optimalizálnak, és azért az úgy izgalmas. Engem egyébként ezért is izgat annyira. Tehát persze az összes, nagyon szeretem a, a Microsoft Surface-t is nagyon szeretem a koncepciót, hogy egy ilyen nagyon vékony, nagyon hordozható laptopod legyen, amit adott esetben tusz tabletként is használni, de hogy ráadásul a Chrome ezt t meg iszonyúan szeretném kipróbálni, úgyhogy ezért ezért tetszett meg, meg egyébként elég menő a billentyűzete. Hát úgy meg hm, jó, persze, semmi nagyon izgalmas, de ha, ha lenne egy ilyen átmenetem a tablet és a laptop között, vagy ha ilyet akarnék, akkor biztos, hogy ezt a, ezt a slated szeretném, és nem a a Surfist. Most óvatanul elkövettem azt a hibát, hogy megnéztem, hogy ezek a országok mennyibe kerülnek. Hát nem nagyon olcsók. És a Google még így viszonylag istenes egyébként, még hogyha. Ő a legolcsóbb, azt hiszem egyébként. Ha nem is nézzünk oda, hogy minden hozzávaló eszközt még hozzá kell adni, és ebből összegyűjt el 300 dollárnyi plusz költség. De 700-ról indul, ugye? Jól emlékszem, hogy 600-ról. Val valahogy úgy a végén, azt a hogy 800-an ér véget a történet, vagy 9-en. De mindjárt mondom a. A pontos számot. Mindegy is, az a lényeg, hogy amikor így felpinpeled bilentűzettel, meg speciális tollal, akkor is csak annyiba kerül, mint egy iPhone 10. Igen, 600 dollárral indul, aztán az ember vesz hozzá billentyűzetet 200 dollárért, aztán az ember vesz hozzá tollat további 100 dollárért, és megérkezik a, a 1000 dollár az hát állomhatár az egyszer csak. Hát igen, de azért az, nem az van, ilyen. 900, bocsánat. Vékony, egy Vékony, vagy nagyon könnyű laptop kategóriában, tehát ahol mondjuk mit tudom, a macbook Air játszik, az egyáltalán nem egy elrugaszkodott ár. Még is most kírtam a, a Microsoft Surface Pro-nak a magyar árát, az 315 ezerről indul az első bortnál, amit megnyitott a google -im. Így van, és egy iPad Pro-t még meg sem eljel nézni szerintem, vagy hát szóval azért bátorság kell, hogy ott megnézze az ember az árakat. 245 ezer, hogyha... De az a kisebbik, nem? Igen, a kisebbik, és annyi memóriával veszi az ember, amennyit tíz éves körbe rögtünk egyébként, csak akkor még pörgő tenyéros Winchester eladták. <gül> és akkor még veszünk hozzá billentyűzetet, penszilt, ezt, azt, tamaszt, felőttük ezt is fél a végén. Ezek mocskos drága eszközök, na? Bizony drágák, de azt megfigyeltem, és ez nem csak a, a Slater -e igaz, hanem az összes itt bemutatott Google termékre, hogy úgy tűnik, hogy idén a Google azt az árazási stratégiát követte, hogy, hogy következetesen alá magát nem csak az Apple termékeknek, hanem a Samsung zászlóshajóknak is, vagy olyan, a, a, a, hát nem a köré, szerintem egy kicsit alá. Tehát, hogy kifejezetten egy ilyen árban is zászlósajó kategórián belül egy, egy okés árazást mutatott be. Mm, igen, ez most már csak tényleg az kéne, hogy forgalmazzák is nálunk, és ne az legyen, hogy emberekkel hozatjuk be egy balongabátnak a belső zsebében. Hát ez kéne, de ez, nyilván ez messze van azért. E és akkor elérkeztünk a telefonhoz. Erre iszom. A telefonban nekem egy dolog tetszik. Jó, egy dolog, néztem utoljára valójában. Te valami nagyon egészségesnek egy tűnőt közben, és valószínűleg egészséges is. Ezt, ha már megemlítetted, gondoltam is, hogy kitérek rá. Már adás előtt mondtam neked, hogy Winkler Robert sörteszt YouTube csatornája alapján választok általában mostanában söröket, és arra sem és pont nem emlékeztem, hogy a pécsi sörfőzdének a az ilyen szűretlen Pils-típusú sörét azt ajánlott el, vagy nem. Azt emlékeztem, hogy nagyon dicsérte a dobozát, de nem emlékeztem, hogy mit mond a, a sörről magáról. Úgyhogy megvettem, és most amit látsz, az nem egy, ö, nem egy narancslé, aminek az egy, látszik. A, úgy néz ki, mindegy közepesen rossz, a spár narancslé, a 15%-os fajta kedves hallgató. Így van. Ehhez képest ez egy sör, iszonyú guztustalan, de tényleg ez guztustalan. Az íze nem olyan rossz, de könyörgőm, hogy néz ki úgy egy sör, mint egy narancslé, ugye? Ebbe szokás a végén izet szorni őr hogy legalább viccesen búgyogjon, és a végén legyen valami egészen más állagú, még szintén nem szimpatikus dolog. Egy ilyen enyén ipás kifejezetten kellemes íze van amúgy. Na jó, de ezt ne próbáljátok ki, egyedül felügyelet nélkül gyerekek, ez nem olyan finom. Jó, Pixel telefon, Pixel 3. És azt akartam mondani, hogy, hogy tök sokat foglalkoznak most különböző oldalak. Hát most egyébként nekem az omarx jutott eszembe hirtelen, a milyen kameráknak a tesztelésével foglalkozó szakoldal, a komputációs fényképészet nevű dologgal, ami azt jelenti, hogy most már bármilyen ipari hulladékot be, a telefonba majd az emihoz feljevítja a képet, és hogy ebből iszonytatóan sokat lapát ad bele a Google ebbe a készülékbe, ami akár érdekes lehet. Pontosan, épp ez benne a szexi, illetve azt mondanám, hogy az MI, de egy kicsit ennél több is, mert egyrészt igen, van benne hát mindenféle neurális háló, meg, meg deep learning algoritmus, ami nem csak a fényképezés támogatja, hanem más funkciókat is, de nekem úgy tűnt valahogy, hogy hogyha a Google azt a stratégiát követné, hogy így meghallgatja az embereket, hogy azok így mire vágynak, és ehhez talál ki funkciókat, olyan funkciókat, amik egyrészt menők, másrészt valós felhasználó igényekre reflektálnak. Tehát nem az van, hogy így van nekünk ez az emmi részlegünk, és most kitalálta azt, hogy mit tudom én, hogyan tud egy sokkal jobb hangminőséget elérni telefonálás közben az emmi segítségével, mert ez biztos nagyon menő technikai értelemben, de egyáltalán nem érdekel senkit. De vezeg az, hogy megcsinálják a jaj, hogy is hívják a, az ilyen forenzik sorozatokban a Zoomolj bele, az enhance, enhance. az enhance funkció. Így van. Szóval, hogy ezt így megcsinálták a valóságban például. És abár az első tesztek, amiket olvastam, azt mondják, hogy hát ja, semmi különös, egy kicsit jobb digitális zoom, de nem sokkal. De hogy meg megcsinálják azt a kamerát, amiben egynél több ember is belefér, amikor szelfizünk. Ezek nagyon-nagyon ilyen értelmes húzások, és egyébként ez nem csak a, a Pixel telefonra volt igaz, ezt a Home Hub-nal ugyan egy érzékeltem, tehát például lehagyták róla a kamerát, és ugye nem engedtek a kísértésnek, hogy lehessen skype-olni, bocsánat, hangout vagy Google duozni a telefonnal, vagy a, a Home Hub bal mert hogy mostanában mindenki parázik a, a magától bekapcsolódó kameráktól, úgyhogy ezen nincsen kamera. Szóval ahogy egy hogy így valahogy nagyon, nagyon olyan az összes termék idén, ami, ami mintha azt venné figyelembe, hogy az emberek mire vágynak, és mire nem vágynak, és a Pixel Telefon ezt tökre hozza. Elmondom neked a kedvenc funkciómat ezzel kapcsolatban. A, a duplexet használja, tehát a nagyon életűen beszélő mesterséges intelligenciát, egyrészt meg a szövegfelismerést, és azt történik, hogy amikor te ilyen nezavar üzemmódba tetted a telefont, és felhív valaki, akkor felveszi a telefon a hívást, a duplex nem tudom milyen kedves hangon belebeszél, és azt mondja, hogy a, hogy gazda, a gazda most nem ér rá, de mondjad, mit akarsz. És te elkezded mondani, amit akarsz, a telefon ezt leírja a szövegé, tehát átírja a szövegé, és a kiteszi a lock screenre, tehát magyarul beletudsz tudsz nézni a hívás szövegébe úgy, hogy nem csörend még meg a telefonod, és eldöntheted, hogy válaszolsz rá, mert ez fontos, tehát mert azt látod a lock screenen leírva, hogy anya vagyok, fontos, vett fel, vagy azt látod, hogy a nem tudom milyen életjáradék biztosítótól jöttem, és egy olyan hattal szeretnék kedveskedni, mert akkor megnyomhatod a elutasít gombot. És ez ugye hmm. megvan hozzá a technika, szerintem nem is olyan őrült nagy innováció, de egy végtelen szexi funkció. Azt értem, hogy az F-ben miért néz ki jól. Ugyanakkor, ha anyám ismeretlen számról keres, fontos ügyben, az, az már eleve egy nagyon szűk élethelyzetet feltételez. Tehát ez egy, egy, egy sokkal kisebb problémát old meg, mint amennyire jól hangzik elmes. Hát abszolút, igen, igazad van. Igazad van. Mint hogy a fényképezőgép újítása is, hogy mondjam, az igazi hülyeségek kategóriájába tartoznak. De hogy, tehát egyrészt nagyon jó marketing erejük van. Másrészt azért arról már sokszor beszéltünk, hogy a, hogy a ez a nyugati kultúrkör, ez nagyjából az ilyen nullás szintű problémáknak az eliminálásával emeli az életminőséget. Tehát ilyen igazi apró, apró dolgok le smirglizésével. Hát igen, innen is lehet nézni. És hogy ez, amiből lehet kezdeni egy darab büzletén egyed év alatt, 15 év múlva még úgyis halottak leszünk. Igen, Ó, de én nem minden akarom nézni. Igen, értem, értem, hogy miért mondod, és el is fogadom. Értem, értem, hogy hogy, hogy, hogy lehet ennek örülni, csak ö, nem egészen egy hétre vagyunk a, az IPCC klíma jelentésétől. Így egy picit kevésbé vagyok, lelkes a 15 másodperccel gyorsabban kiszállatott pizza jellegű megoldások miatt. Hát jó, de ilyen alapon semmitől nem kell, hogy lelkes legyél, mert tényleg úgyis vége lesz mindennek, és akkor már minden. De gy? a fasz, nem, bele kéne kezdeni megoldani a problémákat, ahelyett, hogy örülünk annak, hogy most egy picit 45%-kal több peperóni csikült rárakni gépi tanulásos, felületellemzéses <gül> Peperoni felhelyező algoritmus fejlesztése után. Mm, jó. Nem tudom ebből az aspektusból nézni a Pixel Event. Értem, hogy kéne, de ugye az mindenképpen fura lett volna, hogyha feljön valamelyik középvezető ott a színpadra, és azt mondja, hogy most a, úgy volt, hogy a Pixel telefonokról fogok beszélni, de Inkább egy másik témát vennék elő, látványosan elhajtja a papírjait, és fejből elmond egy szöveget arról, hogy hogyan fogják a felére csökkenteni a Google termékek lábnyomát, mármint karbon lábnyomát. Ennél az a Google esetében lenne izgalmasabb dolog. Például, hogy a, ahogy emlékszem, az összes Szilíciumvöldi cégnek van ilyen Political Action Committee-je, ami gyűjt pénzt, és oda tudja ajándékot az mindenféle jelölteknek. Mm -hmm. És hogy jellemzően azt a biztonsági ját játékot játszák, hogy felefelében osztanak demokratának, vagy republikánusoknak. Hogyha az amerikai politikát egy picit is követett, akkor most vannak a e, szánalmas balfasz demokraták, és a effektív emberiség ellenes republikánusok kb. Mm -hmm. De akár értékválasztásokra is nyílik lehetőség, most már ott tartunk. Értelek. Ö, erre lépheted azt, hogy egy cégnek a részvényesei felé egyetlen nincsen más felelőssége, mint hogy pénzt termeljen nekik abban a 15 évben, amíg még élünk. Hát igen. De legalábbis szerintem minden cég nagyon kellemetlen helyzetbe navigálja magát, hogyha nagyon határozott állásfoglalásokat tesz nagyon megosztó kérdésekben. Mondjuk ennek ellenére ezért szoktak tenni, és tehát tulajdonképpen ezt meg te mondhatnád, hogy ugyan már, hogyha a MeToo-ban nagyon határozottan ki tudnak állni, és azonnal kirúgnak bárkit, akit csak egyszer is megemlített egy nő, vagy egy férfi, Összefüggésben az erőszak kifejezése, akkor ilyen alapon olyan értékválasztást is tehetnének, hogy demokrata vagy republikánus. De szerintem de üzletileg tényleg veszélyes határozott politikai állásfoglalást tenni egy, egy tőzsdén levő cégnek. Egy ilyet egyébként tettek az elmúlt időszakban, visszaléptek a Pentagonnal való megegyezést, ugye? Igen, a, a, a Jedi kitaláltak ilyennek, ez lenne a betűszava, a tényleg. A Pentagon következő generációs internetes okos mindenes pályázatáról. Más kérdések Google-nek nagyobb esélyesen volt megnyerni. Plusz tényleg abból egy, egy hihetetlen kutyakomédia kerekedett így a végére, akinek kedve van, a, azt hisz, a Vírdnek volt egy jó cikke, hogy linkjékozásra próbálva. Amit el lehet kurni egy ilyen szituációban, az az adjunk a tanároknak pénzt hogy mentén, az most el van kurva éppen. Nagyon sok elkurás volt a héten egyébként vagy nagyon sok elkúrásra derült fény a héten, és azért is akartam ide rángatni a Pixel eseményt, és azért is beszéltünk róla ilyen sokat, mert valahogy azt gondolom, hogy, hogy ez egy nem annyira... Ez, nem, ez, ez az ellenkezője volt az Ugyan ehhez, tehát Az eseményhez szorosan kapcsolódik a Google Plus bezárásának a bejelentése, amikor egyébként kiderült, hogy ott is sikerült valami pár millió user adatnak a kiszivároktatása. Igen, nem, mivel Google+, Plus azt hiszem, az a termék, amiért senki nem hullajt könnyeket. Az a ritka termék. Hát biztos nem, biztos van, aki hullajt, de ők... ők, tán ők csak igazit... SEO-sok és Google alkalmazottak használtak, az utóbbiakat azért, mert verték őket egyébként. Ja, igen, arról linkeltél valami Twitter feedet, hogy, hogy nem tudom, mekkora bónuszokat kaptak azok, akik Google+, Feature-t fejlesztettek a, az appjukba, mármint a Google-en belül. Igen, igen, és a Google Plus azért, azért ment ilyen sokáig, mert a, a, az egyik nagyon hatalmas és nagyon sok mindenféle hatalommal rendelkező ö, igazgatóhelyetésének, Vik Gondotrának volt a, a szerelem projektje, és mindent el nekik. Tehát a külön iroda, a, a, a babzsák volt, a csocsóasztal, a pingpongasztal, a, a kóderek, a nyomjuk át a más ö, csapatokon azt, hogy, hogy Google plus tudott kell bele fejleszteni, és akkor az majd szorzódjelent de egyszer csak az évvégi bónuszokba, és hogy nyomták bele ezt a szart a, az összes Google termékbe. Hát az egy különösen sikerületlen Google termék volt, pedig a Google nem szokott nagyon szar termékeket kiadni nek közül, nagyon bagosokat igen, de koncepció szintjén én szoktam, szoktam szeretne Google termékeket, de a Google Plus-t soha nem szerettem az első perctől az utolsóig mindig egy ilyen Értetlen csodálkozással néztem rá, hogy mi van, Ezt miért gondoljátok, hogy ez jó ötlet. Az olyan érdekes az, hogy a Google igazából a közösségi terméket lényegében képtelen fejleszteni, ha belegondolsz. Tehát számomra ez a történet ott kezdődik, hogy a, a szinte senki vagy kevesek által használt Google Reader-nek volt egy viszonylag ügyes funkciója. Ismeretlen embereket egymás mellé sorsoltak, akiknek hasonló volt az és megosztottak dolgokat. Ez kább ez, amit Alastair fenn tudott a Igen ízdés alapján találjál ismeretleneket. Ö, volt a Google Buzz, uh, amire a többség valószínűleg már nem is emlékszik. Az jó ami lett Az volna. Emailnek a leváltására Igen. tervezett, ö, hát nagyjából a Facebook Newsfiggyére hasonlító volt. Igen, aztán ott volt a Wave. Igen. Ugye? Na, látod, de jó is, isten, felidéztem igen. benned egy régen elfelejtett, eltemetett emléket, pedig nem is volt az olyan régen. Hát figyelj, nem, nem, nem tudnak social terméket csinálni, de ha jobban belegondolsz, egyetlen nagy sem tud. Vagy hát, ezt tudom árnyalni ezt a kijelentést, de ugye a Microsoftnak legalább annyira nem megy. E, igazándiból egyre inkább azt gondolom, hogy, hogy még a social network tulajdonosoknak sem olyan jól megy. Mondjuk a Snapchat-nek se tudom, hogy jól megy. kicsit úgy érzem, hogy nem annyira. Vagy a Twitter is egy kicsit, mint a hadakozna. A google sose sikerült. És az Amazonnak nak hát, hogyha, ha csak nem tekintjük az ajánlórendszereit, mármint a bolti ajánló rendszereit valaminek, akkor azon kívül ott sem látunk semmi olyasmit, ami socialben erős lenne. Valahogy igen, ezek, mintha be lennének voltva ez ellen, az Apple-t említettem így külön. Mert, az Apple az internetet nem tud csinálni. Az hát Apple a szoftvert. Hát, nem jó, az nem igaz, a szoftvert tud csinálni. A szoftvert tud, felhőszolgáltást nem tud. Azt nem nagyon tud, igen. És hogy, de meg ilyen, az például milyen fura, hogy az, hogy az Apple az, amikor videóvágó szoftvert csinál, vagy zene csináló szoftvert csinál, azokat zseniálisakat. Szerintem az imovie és meg a Geris band ilyen fantasztikusan. Punk, punk megoldások, amik ráadásul rohadt jól működnek. És akkor ehhez képest meg, meg mondjuk egy iTunes, az, vagy egy iCloud, az ilyen katasztrófa, cunami. Évtizedek óta, talán nem, de, de az sok, iTunes az történelmileg ilyen. Az elején az egy a... Jaj, nem akarok de nem Audition, mert az Adobe szoftver volt. Valami hasonló nevű cuccot vettek meg, abból lett az iTunes. Uh -huh. És... És addig szögelték, hogy lett belőle egy MP3-lejátzó, ami szóval beszélt a, az ipod És aztán minden létező funkció, amit még sikült az iTunes Store-ra építeni, az belebüntették ebbe a szegény szoftverbe, és lényegében operációs rendszeré váltották nagyjából, egy egy még bele, hogy magát a úton <gül> tudjon. Egészen gustustustan dolgot vartak össze, és, és nem merték azt meglépni, ami, amit egy csomó más cég meg csinálni, hogy most akkor mondjuk az béláim, hogy ebből az abból ki kell venni valamit, azt átnevezzük valahogy a máshol most, hogy a kettő abban egy usernek a telefonján és számítógépen, és jobb lesz a felhasználó élmény. És ebből benne ez valami nincsen benne. Hát pontosabban nagyon, nagyon tudja kötni az a hogy már pedig a felhasználó élmény így jó, hogy mi kitaláltuk. Tudom, mit, amit ők szinkronizálásnak hívnak, az valamiért egy törlés mindenhonnan funkcióként működik lényegében. És ez így van, a kezdetek óta talán. Uh, még annak az volt az, a kollégák hoztak mindenféle iPhone-okat, hogy arról dolgot. letölteni dolgot, lehető, lehetőleg interjú mp3-at, és én erre szerettem nagyon gyorsan nemet mondani, hogy két lehetőség van. Egyik, hogy sikerül. Akkor elértük és megerősítettük azt, hogy mi ezt tudjuk, hogyan kell csinálni. A másik, hogy törlöm, és akkor még egy ember a cégben, aki, aki soha többet nem jön oda hozzánk. Nincs. A gyári rezet. Hát... Mér, vagy annak Nincs. látszó. Igen, Igen. De. de valójában nincs egy jó válasz. Te használtál alkalmatlan eszközt, legyen tiéd a felelősség szia. De ez a mai napig így van, hogy az, hogy egy, egy levarezolt filmet rátölteni egy Apple eszközre, hogy azt a gyerekek meg tudják nézni a hosszú autóút alatt, hát nem mondom, hogy lehetetlen, de, de nem tudom, fűdőruhában partira menni körülbelül olyan érzést, nagyon-nagyon kényelmetlen rettegek közben, hol az anyámban is kellett a múltkor kattintani? Szóval, hogy egy ilyen teljes, teljes nonsens. Ha nem iTunesból vetted a filmet a gyereknek, amit ugye nem tudok megtenni, mert persze a magyar filmeket nem lehet ott venni, nem, nem is tenném meg, de ha, ha lehetne, de nem lehet. Szóval akkor nem. Na jó, tehát ezek is hülyék, jó? Ez a... Ez a Volt a héten élményem uh, iOS-szel, hbo Go val és... Uh és iTunes store míg nem vagyok kész, arra beszélve. <gül> Na jól van, látod, ehhez képest a Google szerintem jó dolgokat mutatott. Én azt szeretem, hogy megkülönböztetik magukat, és igen, ezt mondtad a korábbiak egy pillanatában, hogy, hogy ők a, ezzel a nagyon-nagyon erőteljesen alkalmazott gépi tanulással, vagy mesterséges intelligenciával különböztetik meg magukat, és ezzel mások is próbálkoznak elég sokan, ez pont az apple -ben is benne van, tehát én, én először náluk láttam ezt a, ezt a fogalmat, hogy de, de nagyon nem jó, nagyon nem szeretem az komputációs fényképezést, de hogy nincsen rá jobb szó, azt hiszem. És volt egy, volt egy szám egy hónap egy előtt, egy cikkben 800 ember dolgozik az iPhone kameráján vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy vannak az országban kisebb faluk. Igen. Igen, egyfelől, másfelől meg, meg valahogy ott ez nem érződik. Tehát ott nyilván több ezeren dolgoznak a az Apple mesterséges intelligencia megoldásain, és akkor ehhez képest ott van a Siri, meg ott van a, a, az Apple Maps, meg ott van egy csomó olyan dolog, ami ilyen, hát nem jutna eszembe róla, hogy e mögött bármiféle intelligencia megbúvik. Szóval, hogy nem, az nem, nem, nem olyan jó. Na, nem olyan rossz, de nem is olyan jó. És akkor a Google meg ebben jó, és meg, meg én azt érzem, hogy a Google nagyon ügyesen vegyíti a a mesterséges intelligencia használatát, a valós felhasználó igényekre adott válaszokkal, szóval hogy ilyen jó dolgok sülnek ki belőle, és ezzel meg is különbözteti magát, és az szerintem például egy zseniális húzás volt, hogy, hogy amikor már a, az utolsó kínai rádióba is két hátlapi kamerát tesznek, akkor ők kötik a zebetakaróhoz, hogy ők egy hátlapi kamerával is meg tudják csinálni, ami aztán tényleg semmi másról nem szól, mint a a marketing kardozásról, mert na most mibe kerülne rátenni még egy kamerát, de hogy pont ők ezzel különböztetik meg magukat, és ezzel azért sugalnak is valamit, ami szerintem nagyon menő, ők azt mondják, hogy nektek két kamera kell hozzá, mi meg tudjuk oldani egy kamerával, meg az emmivel, pocs. Most előított az eszembe, hogy pont a héten kaptam egy barátomtól egy linket, ami hát vagy kiszivárgott, vagy be is jelentett, azt hiszem, a Samsung telefonra készült, hát olyan nagy sorokozott a négy darab kamera. Ez abszolút bejelentett. Samsung A8-as. És egy szó volt hozzá, komment, zsillett. <gül> Egyébként a pengével és zsillett uh, pengével borotválkozó szubkultúrában, ami nagyon kicsi, és nem is biztos, hogy hallgatni kell rá. Bár uh, mindegy, nem kezdek inkább bele. Igen, értitek, kedves hallgatók, még két kamera. És ha nagyon Igen? akarjuk, még kettőt is rá tudunk tenni. Hoppácska ott ezeket a borodva készülőkét egyszerűen csak redőnyösnek hívják. Igen. Na jó, szóval, hogy a Google Pixel fényképezőgépében tök jó funkciók vannak. Csináltál egy fotót, és szarnak találod, akkor így vissza tudod pörgetni az időt benne egy kicsit, és az előző pár másodperc készült képekre is le tudod váltani. Aztán van olyan EHI funkció, ami a sorozat sorozatfényképből kiválasztja neked a a legjobbat. Van a, a előlapi kamera, ami viszont megkétszed. Tehát ott már két kamera van, szemben menve a saját egykamerás filozófiájukkal, hogy, hogy ilyen nagy zoomot, vagy, illetve, hogy nagy látószöget tudjál csinálni, és ezért olyan selfieket csinál, be, nem csak te férsz bele, hanem a család is. Ami amúgy érdekes, hogy valahogy ez a kamera, ez tud ravot exportálni. Ellenben tekintve a Google kamerája meg a Google eszköze nem egy darab képet csinál, ezért egy olyan RAV, ami a fényképezőgépes ravokkal szemben, ami egy nyers szenzorinformáció, mivel nagyon sok mindent lecsend csodálatos dolog egyébként dolgozni. Egy olyan nyers szenzorinformációnak tűnő dolog, amit már valaki kiszámolt előtte. Hát igen. Na jó, de hát És ezzel megtettünk egy kört. Ezekben az inciri és és fényképezőgépekben nyilván nem lehet más csinálni, mint szoftverrel helyettesíteni a fizikát, ami ott nem fér el. És ezt szerintem jól csinálja a Google. Ugye az előző Pixel is megkapta a legjobb fényképezőgép mobiltelefonba építve címet sok helyen, például a emlegetett DxOMarknál is. És most mindenki azt mondja, hogy a Pixel 3 fényképezőgépe erre nem egy, hanem két lapáttal tett rá, és nem kérdés, hogy ő lesz a legjobb fényképezőgép. Van benne egy olyan nightshift mód, ami hogyha igazak azok a képek, amiket mutogatott a Google, akkor, akkor... szóval az tényleg egy... egy minőségi ugrás lesz a, a low light fényképezés terén. Elképesztően jó minőségű fényképeket lehet csinálni, kevés fényben a Google Pixel 3-mal. E, szóval, hogy nagyon, nagyon szexi lett szerintem. És még, ja, még, bocsánat, egy, egyet még mondhatok, az már apró lesz. Mondjad, én megkeresem az árat az eszköznek, csak hogy ne legyünk már pozitívok. Egyébként ez is olcsóbb, jóval, mint az iPhone. E, azt akartam még mondani, hogy emellett, hogy olyan két vagy három évvel ezelőtt elkezdte a, a Google, és nagyon következetesen viszi, hogy egy design nyelvet is kialakított, amitől felismerhetővé váltak az eszközei. E, ugye a telefonoknak átlapján van ez a kétféle matt és e, csillogós fényezés. E, mindent beburkolnak szövettel, amit egyébként azóta már sokan nyúlnak, de azért így nagyon, nagyon ismerős, tehát így nagyon fel lehet ismerni a google Amikem mind van valami szövetborítás, amit persze természetesen saját maguk szőnek, vagy gyártják a textileket erre szakosodott indiai gyerekmunkatáborokban, ahogy ezzel is büszkélkedtek a kínóton. Szóval, hogy lett egy olyan dizájnyelv, ami szintén valóban képes megkülönböztetni magát a többiektől, és valóban felismerhetővé teszi a Google hardware termékeit, ezt is bírom benne, hogy... Tud eredeti és karakteres lenni külsőben is. Közben mondom az árat, ez 799 amerikai dollár, hát plusz itt, majd erre jön mégre a 27%-os EU-inkompatibilis áfája, áfa nélkül 222 000, meg amire majd kihozzák. Hát az drága lesz nyilván, de ugye nem ő lesz a legdrágább, messze nem. Mindegy, mert senki nem fog Google Pixel telefont venni Magyarországon, vagy szinte senkit. Nagyon kevés embernek lesz Google Pixel telefonja. Ez abból a szemszögből érdekes, hogy majd öt év múlva, ö, halálunk előtt tíz évvel, mi lesz a menő telefonban az átlagosban? Mm -hmm. Hogy? Hogy? Mit? Hogy? Hogy? hogy? Hát ezek a funkciók nyilván le fognak szíválni, az Androidban, egyszer csak. Hogy ez olyan, mint a Forma 1-es autó. Olyan. Igen, igen, igen, és akkor abban a maradék tíz évben még, még a fényképeztünk, ez eze zsiráfot. Azt akkor jegyezzük meg, hogy viszont az Apple az ebben jó, hogy az Apple az viszont tényleg Forma 1 autókat ad el utcai használatra nagy tömegeknek. Tehát ők valahogy meg tudják azért csinálni, hogy iPhone X-et látok mindenkinél. Igen, az érdekes. Persze ehhez fejben nem tudom nem hozzászámolni a, a magyar emberek megtakarításhoz, hitelhez és úgy általában a státuszszimbólumok vásárlásához fogla kötődő ismertet. Igen, igen, na jó, de nem csak a magyaroknál van, hogy mondjam, reprezentálva, hogy az árához képest túlságosan elterjedve az iPhone 10, hanem a világon mindenhol. Igen, csak kevesen keresnek olyan picsa keveset, mint a magyarok. Szóval a lényeg a lényeg, hogy tömegterméket tud csinálni az Apple a világ legdrágább telefonjából, ugyanerre a Google egy alacsonyabb ár sem képes. Az Apple eleve meg tudja azt csinálni, hogy a világot tekinti piacának. A Google-erre tökéletesen alkalmatlan. Hát jó, igen, de mondjuk a google ed nem is olyan régen próbálkozik ezzel, meg de nem, nem. Ó, de hogy nem, Ferenc? Hát pár éve. Legy Már ott. a Nexus sem tudta, azt nem is akarta, hogy elhiszük Azokat neki. nem is akarta, igen. De De azóta is az van, hogy, hogy tré garanciával lehet különböző magyar szürkimportos szürk importos cégektől és más országokban regisszereltek kereskedőktől beszerezni a Google termékeket. Igen, ez így van. Ez abszolút igaz. Jó, figyelj, nem akarom én felmenteni őket, meg tényleg azt gondolom, hogy azért a nagyművésze annak, hogy, hogy drága technikát adjunk el az embereknek, az az Apple, és ebben világelső, és teljesen megérdemelten az. E, minden esetre a Google most jó, jó cuccokat rakott le az asztalra, szerintem. Az az egyetlen kérdésem maradt csak meg bennem, hogy vajon ilyenkor az Apple az Apple-vel az Apple kapcsolatban is kérdésem, hogy a Google-nek a CEO-ja Sunder Picsáj, ilyenkor hol van? Ő nem, nem volt ott, de még a közönség soraiban sem láttuk. És mostanában nem láttuk őt sehol, nem? Ez amúgy lehet egy értelmezhető dolog, tehát, hogy nem, nem feltétlenül szükséges egy, egy céget egy egy emberre felépíteni, vagy egy arcra felépíteni. Nem feltétlenül szükséges, de mostanában ez a divat az ilyen kínótokon mindenhol, tehát nem csak az Apple-nél szokott Tim Cook fellépni a színpadra, azt mondjuk pont kínos nekem egy kicsit, tehát hogy a, ha meg kéne írom az öt legjobb mondást Tim Cook cikket, akkor igen egy szarban lennék, és lemennék a sarkiboltba sörért. Hát jó, de, de mit tudom én, amikor az Alibaba eseménye volt, akkor Jack Ma alapító tulajdonos és Kína leggazdagabb embere rockstárnak költözve motorra jött be és eltáncolt valami borzasztó hülyeséget. és egy Michael Jackson. -t. Michael Jackson, így van. És oda vissza is vonult, ha minden igaz a cégvezetésétől. De nem ezzel összefüggésben. És amikor Amazon esemény van, azért ott is Jeff Bezos felszakad bukászol. Szóval, de hogy csak úgy fura, furálom, hogy, hogy, hogy Sondár nem látjuk már egy ideje, nem láttam, és nem tudom, mi lehet vele. Meg is néztem a Wikipedia szócikét, hogy nem halt -e meg, de nem halt meg. Vagy hát legalábbis nem. Nem, nem, azt hogy igen. Hát még... Biztos, hogy ha meghalt volna, a Wikipedia szócikba az azonnal felkerül. És a másik híres indiai az informatikának, Satya Nadella, a Microsoft CEO-ja, az pedig miközben mi adást veszünk fel, és itt lebukunk, hogy hétfő este van. Éppen a Vired 25 éves születés interjúzódik meg Facebook live-ban. Mondott hogy twerk -e. Nem, sajnos kopaszani rendkívül jól szabad zakóban beszél, nagyot Aha. Hát ezt most ezt nem fogjuk tudni lekövetni. De... Jó van, eleget beszéltünk a Google-ről, sőt, nyilván sokan mondják most azt, hogy egy kicsit talán sokat is, de engem felelkesített az esemény. Elméleti szinten, de nem, tehát nem, nem tényleg egyik, egyik termék se fog valószínűleg semmiféle kereskedelmi sikert elérni, és nem, nem fog eljutni. Egy, egyiket sem fogom a kezembe fogni. Tehát az, hogy egy új Apple telefon a kezembe kerülhessen, vagy egy új Samsung zászló jó arra látok esélyt. De arra, hogy egy Google Pixel 3 x a kezembe fogjak, vagy egy Pixel Slay tabletet, az, az, arra nem látok esélyt egyszerűen. Fúra véletlen lenne, ha esetleg mégis sikerülne. Úgyhogy ezt nem gondolom, hogy megváltoztatja a világot. Azt gondolom, hogy e, jó rakott le a Google az asztalra. Gratula, helloka. Csak ehhez képest mondjuk, ha már itt a Google Home Hub-ot az dicsértük, akkor a Facebook is bemutatta a Facebook portál nevű e, okos képernyőjét, vagy e, szóval a Home Hub-ját. Az meg egy elég binge valami lett szerintem. Nem is értem, tehát hogy azt sem szeretném, hogy Szergély és Larry sajtos Miklós popcorn eszegetése közben nézzék a segélyemet, miközben öltözöm, de hogy zuckerberg még sokkal kevésbé. A sajtóviszankból ugyanezt hallatszott ki, amit most te mondasz, és azt gondolom, hogy ez azért kicsit a Facebook portalt azt egy sikertelen termékké fogja tenni. Azt nem értem, hogy a Facebook miért döntött úgy, hogy ezt a terméket most kidobja. Tehát, hogy amióta a Kim John-t a botrány elkezdődött, plusz elhagytak 29 kötőjel, 50 kötőjel, 80 millió usernek az adatait véletlenül, majd történt még ott mindenféle környékükön. Azóta nem túl jó a PRJ a cégnek. Eddig sem szerettük őket szerintem szívből, de hogy az sokat rontott azért a Facebook-nak Igen. Na ezek után bemutatni még ezt a terméket, az a. Hát ezt tanítani fogják majd egyszer a Metropolita főiskolán, hogy hogyan nem kell csinálni. Igen, egyetértek, de úgy képzelem, hogy az történhetett, hogy ugye, hát de már megcsináltuk, Mark, kész van, le van egy egymillió példány. És úgy tavasszal még mondhatta azt, amikor a Cambridge Analytica poltány kirobbant, hogy jó, jó, de most, hát most azért nem tudjuk hitolni, értsétek meg. Most, pont most derült ki, hogy eladjuk a gyerekeket kilóra, fotóval, vesztelenül. Most nem tehetünk ki egy ilyen, lényegében egy okos kamerát, egy okos kémkamerát, hanem meg kellett venni, amikor kicsit elülnek a hullámok, és akkor gondolom, hogy egy, egy fél év után azt mondták, hogy hát ezek most már nem ülnek el soha úgy tűnik, ezek most már csak egymás után jönnek. Lehet, hogy tudnak valamit, hogy később még rosszabb lesz, és még most gyorsan kitolták. Gyorsan a whatsappos csávó interjúja és az Instagram, hogy is mondjam, gyarultasítása, hogy anektálása után é, hát igen. Így. dobjunk még piacra valamit. Igen, igen, igen. Nagyon, nagyon rossz a sajtója a Facebooknak mostanában. Szerintem a, nem csak a sajtója rossz egyébként, hanem a megítélése sem javul. Teljesen érthető módon. Amikor a Brian Acton, aki azért a Facebookon lett gazdag, azt, azt tudja mondani csalódott férfiként, egyetlen mentségeként, hogy ő nem akar színi a Facebookot, ezek nagyon jó üzletemberek. Hát az milyen? A nagyon jó üzletember az IBM is volt, amikor eladta a a számítógépet. Hm. És Facebook a megelőző években azt, azt kommunikálta szinte folyamatosan, hogy ő most itt a világot váltja meg. Tudod, szórja az internetet drónokról, elviszi az internetet a, a szenvedő indiai kisgyerekeknek, meg Afrikában, meg mi volt, internet.org volt a kis jótékonysági szervezetük. Innen visszaesti oda, hogy, hogy tudjátok, volt az a sztori, srácok, hogy kettő egyetemista a kollégiumba kitalálta ezt a dolgot, és millió most lett belőle. Na ezen szervez most a Miamari hadsereg népírtást. Hogy is mondjam? Biztos, ha még lejjebb, mert ezek a sztorik, ezek nem szoktak itt megállni, de, de elég mélyen vannak már vele. Egyébként nekem az elmúlt hetekben, vagy mondjuk az elmúlt napokban nem is az volt a legdurvább vád, hogy, hogy megszerezték tőlük azt a sok felhasználói adatot, mert az ugyan egy nagyszámú csúnya adatlopás volt, de egyrészt viszonylag gyorsan reagáltak rá, másrészt ha én jól értettem, akkor tehát, hogy mondjam, senkinek nem ezen fog elúszni a háza és a család vagyona, hogy, hogy megszerezték -e a facebook adat. Mert ugye nem a belépési adó, azonos, vagy nem a belépési ilyen szavakat szerezték meg, hanem ilyen kvázi fél publikus adatokat, olyan adatokat, amit máshogy is meg lehetne szerezni. Hát plusz login state-et a minden igazát, hogy azonosítan tudtad magad Facebook user-ként szolgáltások felé, Nem. Uh, hmm. De erről viszont egyáltalán semmit nem olvastam, hogy és akkor ez azt jelenti, hogy most már be tudnak menni a Spotify-ba a nevemben, vagy sem. Nem is ez a lényeg, hanem, hogy jó, ezt én azt éreztem, hogy ez természetesen ezen nagy hiszti van, de valójában ez nem egy akkora fiaskó. Viszont, a, viszont az, hogy, hogy egyre más, tehát lényegében hétről hétre jön ki egy-egy újabb hír arról, hogy még milyen tisztességtelen eladom az adataidat pénzért bárkinek sztori jön ki, azt szerintem sokkal-sokkal károsabb vagy legalábbis. Engem mindenképpen jobban zavar, hogy aztán ez sokkal jobban zavarja a politikusokat, a hirdetőket, meg a jogvédőket, azt nem tudom, engem sokkal jobban zavar. Ugye most legutóbb valami olyasmi derült ki, bár nem értettem száz százalékig, de valami olyasmi, hogy hogy ha én megadom a telefonszámomat sehol máshol, mint a kétfaktoros azonosításnál, akkor azt ők felhasználják. De úgy csinálnak lényegében, ha megadtam volna nekik a telefonszámomat, meg egyébként a halverjaim telefonszámát is. És nem értettem, hogy de ez miért olyan nagy baj, mert ki az Isten akar telefonszám alapján targetálni hirdetést rám, de aztán rájöttem, hogy olyat lehet, hogy egy ilyen telefonszámadatbázist, amit mit tudom én honnan begyűjtöttem, úgyhogy végighívogattattam emberekkel, számokat. Szóval, hogy egy ilyen telefonszámadatbázist föltöltök, hogy ide akarok targetálni, akkor ez alapján tudnak targetálni. Na, búm, és akkor mi van? Akkor olyan hirdetések jönnek. Nem olyan nagyon-nagyon cikinek tűnő dolog, de valójában azért az tényleg tehát az, elég, az, az azért elég kemény, hogy, a, hogy egy, olyan adatot használnak fel, amit én tehát nagyon határozottan, kifejezetten csak egyetlen egy célból adtam meg, és annak semmi köze nem volt az én profiladataimhoz. Pontosítanak, és az a cél egyébként a szolgáltatás biztonságosabb betétele. Hát jó, ettől nem lesz bizt, kevésbé biztonságos a szolgáltatás, csak nekem jobban tudnak reklámot célozni azok, akik irakulnak. Igen, de az, az a szó, ami ez a cselekmény, amit a Facebook csinált, az a szótárban árulás alatt található meg. De megadom nektek a telefonszámot, hogy ezzel azonosítsa magamat, amivel én biztonságosabban lépek be. Mire azt mondja a Facebook, hogy megadtad nekünk a telefonszámodat, küldünk arra kódot, szévasz, ez alapján targetelni is fogunk. A szerződés felrugása. Szerintem nem a szerződés felrugása, de az árulást azt elfogadom, az teljesen áll, az áll, az megáll. Mint hogyha a multialarm vonuló szolgálata egy ilyen megafonon kiabálná ki a arrafelé lakó ügyfeleknek az ilyen pániki a szavát. Igen, igen, igen. Vagy mintha amikor bekapcsolod a riasztót, akkor azt a riasztótársaságnak a, riasztó a vásárlói, akik a tolvajok közül kerülnek ki, megkapnák, hogy figyelj csak Józsi, hát a mező 42-ben nincsenek otthon most Hát igen. Igen, egyébként ez jó. Ez egy jó analógia. Szóval, hogy a Facebookra nagyon rájár el Rúd, és én nagyon határozottan, és hétre hétre határozottabban azt gondolom, itt valami lesz, itt valami nagy meglepetés várható. Vagy nem is annyira meglepetés, de szóval valami nagy horderejű dolog fog történni. Az a baj, ez mind kevés ahhoz szedni, hogy bármi, bármi történet. A Facebooknak kell egy kihívó ahhoz, és nem, nem egy, egy jobb közösségi oldal nem egy másik szolgáltatás, ahhoz, hogy az emberek elkezdenek elvándorolni. Tehát abba hagyom a Facebookozást, és nem, is helyette kötőkörbe fogok járni a hóbudai társas körbe, az a cselekmény, ez nem létezik. Az, hogy abba hagyom a Facebookozást, és helyette... Instagramra járok? Ö, az sem nagyon. De, is olna, nem, elkezdem, az abszolút létezik. De az létezik? Nem abban a nagyságrendben. Hát ugye erről a múlt héten már beszéltünk, hogy a, hogy a Facebook milyen vadul -e, regedett és hogy, hogy mennyire abszolút értékben a legnagyobb számosságú felhasználói kör lett az 55 pluszos generációból. Azért az azt jelenti, hogy, hogy vagy, tehát egyrészt nyilván lépnek be a, az idősebbek folyamatosan, mint egy egyébként számukra valóban nagyon hasznos közösségi platformra, másrészt viszont vagy, nem, vagy lépnek ki a fiatalabbak, vagy nem lépnek be abban az arányban, ahogy a, az idősek megigen. Tehát, hogy mindenképpen van egy olyan mozgás, hogy a hogy a Facebook elkezdett egy másik felhasználói kör számára lenni érdekes. É, illetve a másik oldalnak, hogy az, az Instagramban nem lehet azt csinálni, mint az ember a Facebookon csinálja. Egyelőre. Én félek, hogy majd ez megváltozik. Nagyon féltem az Instagramot, mert én nagyon szeretem azt a platformot, vagy legalábbis sokkal jobban szeretem, mint a Facebookot. Ö, ö, egyébként több szempontból nekem is fontosabb. Ugyanakkor, ö, hát most, hogy márkék beszabadultak, most azért itt vannak, vannak rizikók. Hát igen. Egyébként egy uh, milliárd havi aktív volt uh, user idén, nyár közepén a, az Instagramon. Az egy, az egy fél Facebook, ha jól emlékszem. Hmm, hirtelen, nem tudom, a pécsi sör beütött, vagy el, elgázolt a pécsi sör, és így most nem emlékszem, hogy hány, hány, hány felhasználó éves van a Facebook De Nagyjából mindegy is 2,2? Uh, második negyed év 2018 aha, aha statisztáról nézem a számokat, tehát, hogy bármi mindenki lehet. Mindenki úgy kezelje, hogy ez, ez, ez első google találat egy olyan oldalról, amit ismerünk. Oké, okay. jó, igen, tehát az Instagram akár át is veheti a szerepét, de nem biztos, hogy jó irány. Na, mi jó? Ah, ne, nem tudom, nem tudom, ez tényleg, ehhez, ehhez nagyon keveset tudunk szerintem, hogy itt értelmesen jósolgathassunk az, hogy, a, hogy az Instagramon egyre több és egyre Hát agresszívebb, aztán jó szó, a reklám, az egy érzékelhető Nem Nemcsak a reklám agresszívebb egyébként. Pont most kezdenek el erősödni ezek a hangok, amely szerint a, a zaklatás egyre durvább az Instagramon, és ö, egyre inkább feltűnik az, hogy ennek a kezelésére, szűrésére, moderálására a platform nem rendelkezik eszközökkel. Ilyen szempontból ugyanott van, hogy a Facebook Twitter. Ezzel most egy másik frontot nyitok de hogy szerintem a világon nincs egyetlen olyan szolgáltatása, ami rendelkezne valós eszközökkel, vagy megfelelmennyiségű emberrel ahhoz, hogy tényleg tudja kezelni ezt a problémát. Tehát ez nem, ez azért nem úgy van, hogy csak a Facebook-a nem hajlandó eleget költeni erre, hanem hogy szerintem senki nem tudja kezelni pillanatilag a világon. Ö, ennek két fele van szerintem. Az egyik fele, hogy senki nem hajlandó annyit, rá, annyit költeni rá, mint amennyit kellene. Akár csak felmérni a probléma méretét. Ö, ez itt szerintem nem igaz. Szerintem ez úgy van, mint a Ford Pintóval volt, hogy mindenki kiszámolja, hogy mire érdemes, tehát mennyit érdemes erre költeni, és annyit nem érdemes rá költeni. Ez jön ki az excel a, a, a userek józan esze, az externália nem szerepel a céges számokban, Hát, vagy súlyozva szerepel szerintem inkább, és a valami olyasmi, hogy ez a, tehát hogy meddig, hogy lehet elmenni a falig, ezt szerintem tök jól ki lehet számolni, és szerintem az jön ki, hogy ennyire, ennyire érdemes védeni magunkat, vagy ennyire érdemes védeni józereket. Ennél jobban nem. Nem éri meg, nem fizetődik ki, vagy szóval nem okadályoz meg annyi elvándorlást. Centikre szentikre vagyunk annak a megállapításától, és itt szoktunk nem egyetérteni, ebben egyébként, vagy az, itt, itt merevednek meg a határok, hogy, hogy ez az a pont, ahol mondjuk gazdaságilag értelmeztető egy döntés, és ez az a pont, ahol mi, mint faj, vagy mi, mint társadalom, nem a döntés, miért szívunk. Hát ebben én teljesen egyetértek veled. Na, és akkor most kapcsoltak el a kedves hallgatók a, a Női szempillantás podcastra, ahol később remélő viták mennek a Mébelin korrektoráról. Mi meg itt szégyen szemre egyetértünk mindenben. Ijesztő már-már. Most elgondolkodtál, hogy minek, mélyből innek olvasó szerkesztő, de aztán rájöttem, ez más is jelent. Ellenember menjünk akkor tovább. Anna Zsinka, mert feltettél egy olyan kérdés az hogy mit várunk a magyar MI koalíciótól. Igen, és az MI itt a mesterséges és intelligenciát jelenti. Igen, erre van egy, egy hosszú, meg egy rövid válaszom Jó, de mindenekről, tehát magyarázd meg a kérdést, mi az Isten az az MI koalíció Pártunk és kormányunk, a minket kormányzó párt hihetetlen intelligencia uh, dzsumbuj, és több egyáltalán nem a kormányban élő piaci szereplő összeállt egy közös képpély lépcsőn, és kijelentették azt, itt olyan-e mi fejlesztés lesz, mint a kurva élet. Igen. Nagyon, az látszik ezen a képen, ez valóban így van, tehát, hogy ott kelt egyáltalán nem eh, egy aller, allegóriát mesélte, hanem, egy konkrétan egy, az infotér konferencián megalakult a Emmi koalíció ami mindenféle állami szereplők és vállalatoknak a emberéből áll, és valóban egy lépcsőn lefotóztatták magukat. És hogy az, az a nagyon feltűnő a képen, hogy mindenki öltönyben van, és mindenki relatíve öreg. Tehát, hogy úgy tűnik, mintha az M-hez MI valóban értő embereket egyáltalán nem hívták volna oda, csak kurva sok pártfunkcionárius állott, és ők az M-koalíció. Egyrészt van hogy a hat darab nő, ők nincsenek öltönyben, egy ember tűnik ki, aki erre az alakuló és elment piros ö, kosztümben, nem tudvá, hogy mindenki őt fogja nézni a sajtófotót. Úristen, de hát akkor ő a piros ruhás nő, a Mátrizból, bakker, ez gyönyörű. De vagy a piros ruhás kislány sinver listájában, szóval mi megnézzük, hogy merre megy tovább a világ, <gül> <gül> és figyeljünk arra, hogy jó sorba a végén. Ö, és a hosszú válasz egyébként az, hogyha ha, a innovációs és a faszom tudja, hogy mi a teljes nevennek, innovációs és technológiai minisztérium. Ezt komolyan gondolja, valamint kedves hallgatók, a következő sűrűen is kérek. Tehát a takonykerincű senki Palkovics László innovációs és faszom tudja miniszter, akinek sem a kérdései, sem a kötőszavait nem hiszük már egy ideje. Véletlenül mégis igazat mondana, és, és egy pozitív, megengedő, a kísérletezést segítő hoz létre emi kutatásra, akkor ebből még lehet is bármi. Ha és amennyiben ugyanez a Palkovics László rendkívül fontos férfi. Például Huszkóana típusú láncfűrészét kiveszi a magyar egyetemekből, mert amennyiben ezt nem teszi meg, hát úgy szopó van, hát úgy ki fog mit kutatni, könyörgöm. Igen, jó a meglátás. A diétás magyar múzsa ki is fejtette a napokban, hogy a felsőoktatás reformja az nem tud úgy megtörténni, hogy egyébként a felsőoktatást teletolták Hát olyan csinovnyikokkal, akiknek nem a tudománya az igazi szakterülete, hanem a segnyalás. És hogy akkor hiába megy jó irányba a reform, de nem, nem alkalmas rá a, a közeg, hogy megvalósuljon bármi is. Igen, és nagyon nagyon sok rombolás után vagyunk most. Ez kb. az, mintha a fossá bombázott 45-ös Berlinbe valaki bejelenteni, hogy holnaptól kezdve minden keresztetésbe itt telepítünk. Igen, vagy esetleg igen, városnéző előtte. csinálunk igen. egy jó kis céget, hogy városnéző túrákat fog szervezni, és jobbra látható a rejzták helye. Ma, Arra pedig itt korábban egy iskola állt. Azok a téglák egy nagyon szép Bauhaus-házba származnak. Igen. Jó, szóval, hogy igen, és hogyha ez így van, akkor az MI koalíció is inkább csak egy ilyen csinovnyik gyülekezet lesz. És hát én nem tudok mást elképzelni. Tehát ezért ez egyáltalán nem úgy nézett ki, mint az emmiben elmerülő, jól láthatóan hozzáértő emberek gyűltek volna itt össze, nem inkább olyanok, akiknek valamiféle hivatalos kapcsolata van ezzel a műszóval. És ott, hát nem tudom, hogy jobb ilyen. Tényleg az egész egy ilyen, egy ilyen igazi zárt kerti hülyeségnek tűnik. Nagyon kevés információ, vagy leginkább egy csoportkép alapján mondom azt, amit mondok. De elképesztően nehezen tudom azt magam elé idézni, amint világra szóló mesterség és intelligencia előrelépések jönnek ki abból, hogy 50 ezzel az iparággal valamilyen szinten kapcsolatban levő szereplő azt mondja, hogy legyünk mi egy koalíció, és dolgozzuk ki együtt a magyar M-i stratégiát. Úgy általában ezek általában ez a klaszteresítés ez mindig egy ilyen fura dolog. Pedig nem lenne így logikus, nem? Hát az, hogy az iparági szereplők, Rendszeresen találkozzanak, a kicsik a nagyokkal barátkozzanak, és viszont és időről időre, nem tudom, cseréljenek eszmét. Ez egy jó koncepció. Abszolút. És hogy pont egy beszélgetésbe került elő az, hogy amikor Magyarország csatlakozott az Európai Ügynökséghez, amiről egyszer talán majd egy később adásban beszélünk hosszabban, akkor, akkor nekem pont volt egy ilyen hogy ez kellett magyar űrszereplőket keresni, és akkor itt ment a röhögés, hogy ha most akkor kilövik ki a Pulit, meg a szürke hát a holdra, vagy mi a csöcs lesz. És ehhez képest meg kis magyar űrcégekből tökmenők vannak. Lehet, hogy nem ismerik őket, mert a Miskolcban, Ipari a sarkában dolgoznak, de mondjuk űrtevcsőbe szállítanak be a rendszereket, meg, meg műszereket. És hogy nekik is van valami, amit tök nem látható, mert, mert valamiért ezeknek a szervezeteknek az utolsó ö, fontos feladata az, hogy ők láthatóvá tegyék magukat, pedig az sokat segítene. Mm, adok egy 5% esélyt annak, mondjuk exhas, has hogy ebből lesz valami hasznos. Nem, ezt lehet nem elcsesni. Csak nagyon sok dolgot kell hozzá, nem elbaszni, hogy a végén értelmes legyen. Nem is gondolnám, hogy ilyen mélyen érdemes erről beszélni, mert én azt gondolom, hogy nem ez, ez esélytelen. Amit mondasz, az nem történhet meg. És igenis sok minden lesz elbasz. Nem is lesz nagyon elbaszva, csak inkább egy ilyen git, gitrágás fog történni, és semmi más. Azt nem gondolsz, megnéztük már egyszer a Mobiltárca Egyesülettel is te Hát és a több. És ilyenből sok is volt. Tényleg az összes klaszter, iparági klaszter is valami hasonlót tett le az asztalra. Csak úgy röhögtem, röhögtem azon, hogy egy ilyen ennyire tudós és hipster, startupper, orientált világban, mint a mesterséges intelligencia, hogyha összeáll 50 öltönyös és azt mondja, hogy mi vagyunk a the csapat, akkor azon Tényleg mindenki, aki valódi hozzáadott értéke rendelkezik ebben a témában, az térdét csapkodva röhög. És hogy ezt nem minden kéne megfogni, és így teljesen fölösleges elmi koalíciót csinálni ilyen elegáns ruhában. Ez elképzelhető. Nézz, ők megpróbálták. Hát igen. Azt végül is nem vehetjük el tőlük, hogy legalább valamit csináltak. Mi pedig megtehetjük azt, hogy egyetlen nem foglalkozunk velük. Szívünk joga. Mindenképp. Én... Egy, egy aprósággal foglalkozni, azt, azt nem is tudom, azt fontosnak tartanám elmondani, hogy, hogy mit olvastam, nem is az, hogy mit olvastam, hanem, hogy így volt egy ilyen élményem, rácsodálkoztam valamire, vagy rá... Jó, maradjunk, maradjunk ennél a kifejezésnél, rácsodálkoztam valamire, mert hogy a fake newsról annyit beszélünk mostanában, sőt, én még tanulmányt is írtam az elmúlt hónapokban, ami egyébként jelentős részben foglalkozott a fake news kezelésével, vagy ezzel a helyzettel, és akkor most szembejött egy cikka 24 n ami a Political Capital nevű ilyen politikai elemző cégnek a kutatásáról, tanulmányáról, mi egyebéről szólt. Mi szerint is átnézték, hogy a Magyarországon aktívan működő álhírgyárak milyen nagy álhírkampányokkal jelentkeztek be az elmúlt időszakban. És, és az történt, hogy mutattak egy olyat is, ami. Ahogy így utólag ránézek, persze, hogy álhírkampány, de speciál a, a megszokottól ellenkező oldalon működött. Nagyon komplex volt, nagyon eh, alaposan volt a szereg, és én miközben történt, egy abszolút láttam, de nem gondoltam, hogy álhírkampány lenne. Ö, ez az Orbán Ráhá, az nekem szembe jött, de csak azért, mert valaki azt mondta, hogy gyerekek, ne legyetek már hülyék. Hát mit, mit osztatok meg ez, ez, ez nem is tagadva, de cáfolva van. És utána még jöttek. Ez amikor a, a kulkát, hogy mindenkit hamisították, ugye? Így van, így van. Tehát ugye, a, hogy egy mondatban összefoglaljam, akkor Orbán ráhánnek, megszületett a második gyereke, akkor jött egy olyan hír, hogy, hogy valami éppen vajodó kismamát azt kipenderítettek a szülőszobáról, mert a, mert a Ráhál jött szülni. És ez volt az első hír, és aztán változatos szereplők nevében jelentek meg, de tényleg tehát kulka János vádló szövege, meg vajna tíme a megvédi, nem tudom ki csodál, de nagyon kínos módon, tehát ilyen csodálatosan egyébként tényleg mester ilyen összerakott csapat, és az egész úgy volt kamú, ahogy volt. És én emlékszem, hogy az végig söpört az egész liberális magyar médián, és mindenki megírta, hogy állítólag Orbánra, rá, miért kivágtak a szülőszobáról egy sajt. Lehet egy záról is Az, kedves hallgatók, aki ilyet meg, megoszt, mielőtt utána ment volna legalább egy-két kattintásnyit, egy nagyon jó pinnat, most átgondolja az életét. Igen, ezért is akartam róla beszélni én magam is. Hogy ugyanis tényleg, az legyünk már benne a fejünkben, hogy ezt az eszközt mindenki használja, minden oldal használja, mindenhol felbukkan, akkor is, amikor amikor az olyasmiket mond, ami egyébként tetszik nekünk, vagy ami, amihez úgy tudunk csatlakozni, akkor is legyen bennünk a gyanú. És van itt, van itt azért még egy zárójáról, hogy melyik oldal használja ezt. Mert hogy ahogy a terroristáknak nem az a célja, hogy a ne legyen ott a levegőjékben fent, hanem az, hogy az emberek féljenek. Uh -huh. A fake news kampánynak nem az a célja, hogy az emberek elhiggyék azt, hogy 48 millió migráns tart a határ felé, tehát nem egyes információk átadása célja, hanem a destabilizáció. Így van. Ennek egy része például a sajtóvetett hitnek a megrengetése, mert miért nem tudjuk, hogy mi az igaz, mi a hír, mi a kamu? Honnan kezdve bármit be lehet túrni ebbe a médiatérbe, és azzal csak növekszik a, a káosz. Aki járt már mondjuk ez egy társasági lakógyűlésen, az nagyjából lehet, úgy képzelni, hogy mi, a, mi ennek a végállapota, amikor emberek fagyott csirkézomban ütik egymást, hogy maga még nem lakik 35 óta. Miközben arról lenne szó, hogy ő, kidobta ki a csíket az ablakon. Kb. erről szól a fake news is elemi érdekünk az, hogy hogy legyenek ellenőrzött tényeink? Én egész biztos, hogy mostantól kezdve idegesen fogom keresni, vagy ha mondjuk, hogy izgalom torremeggel fogom keresni azokat a szájtokat, amik kifejezetten a ilyen sajtóban teret kapó információknak a, a tényellenőrzésével foglalkoznak, és aztán unott arccal közé teszik, hogy igaz, hamis, igaz, hamis és én majd így mindig tudom, hogy, hogy melyik igaz, melyik hamis, az azért lesz nagyon jó, mert hogy az emberben szerintem elég könnyen ki tud fejlődni egy olyan hatodik érzék, nevezzük így, amivel így elolvas egy hírt, elolvas egy szöveget, és azt tudja mondani, hogy ah, ez kamu, Vagy ah, ez szerintem igaz is lehet akár. Én büszkén jelenthetem egyébként, hogy ezt az egész... Ezt az egész Orbán Ráhán kivágták a vajodónőt a szülőszobáról a sztorit. Én láttam, és soha nem olvastam el, mert mindig volt bennem egy ilyen... Szerintem ez nem érdekes, nem fontos. Nem azt gondoltam, hogy fék, azt gondoltam, hogy ez mindegy. Mármint, hogy ha így volt, így volt, akkor se fontos, ha nem így volt, akkor is... Uh, uh, akkor meg, tehát akkor meg azért nem fontos. Tehát, sem kipenem, Még annyira se, igen. Szóval, de hogy tehát, de, de, de tehát nem voltam olyan eh, advancet, hogy, hogy felismertem volna ezt a dolgot, és hát pedig tényleg mennyire erős és komoly meló lehetett ennyi különböző szereplőtől érkező szöveget bekamúzni, jól bekamúzni úgy, hogy azt szárnyára vegye a sajtó polémiát. Szép munka, ha szakmailag nézem, de nagyon-nagyon-nagyon erősen felhívja a figyelmet arra, hogy, hogy akkor is tessék szíves lenni, ébernek lenni, amikor a, a, a haverjaid osztják meg a tetszős hírt. Egyébként egy, egy csomó más hírbe bele lehet még olyan módon akadni, hogy, hogy csak azt néz, hogy ennek a, a véletlen megtörténtének mi az esélye. Hát igen. Tehát már az Orbán a gét is az volt, hogy... Mekkora szerencse, hogy ott parkol teleobjektívvel abban a ö, autópálya megállóban. Oh, igen. Ö, persze ezzel nagyon gyorsan fel lehet szedni egy kizárólag az aknyomozó újságírókra jellemző mély paranoiát. Hát így, ahogy mondod, érdemes kételkedni. Ez szerintem annyira jó végszó volt, hogy kár lenne bármit mondani még minden másról. Azt sem mondjam, hogy olvassátok el a 2050 című, a Móránál megjelent novellás kötetet? Hát végül is több ismerősünk van a szerzők között, tehát ezt nyugodtan mondod. Tényleg, te ismersz onnan embereket, vagy majd mutasd már be. Lapis Jóskával egyetemi tár társak voltunk felettem járt két évvel. Wow. Heketett Brandon heketett az Markovics Batonott SF portálítapon biztos, hogy hallottad te is előadni. Moskát tanítával söröztem már egy légtérben. Isten, megérinthetem majd a köpenyet szegét. Most kell a személyes ősem. legmenőbb magyar, igen, Science Fiction írók egyike. Igen. Tényleg nagyon szeretem mit csinál. Na jó, akkor azért ezt elmondjuk megjelent egy kötet, Skifi novellák vannak benne, azért 2050 a címe, mert hogy magyar szerzőket kértek meg arra, hogy egy-egy novellát adjanak azzal kapcsolatban, hogy 2050-ben mi lesz itt Magyarországon, és szerintem rohadt jó a kötet. Nagyon, nem csak jó novellák vannak benne, hanem rosszak is. Meglepő, hogy például ilyen nagy, nagy nevű általunk tisztelt szerzőktől közepes anyagok is belekerültek, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy, hogy nagyon izgalmas úgy olvasni valamit, hogy ilyen teljesen skifi, te nem azt érzed, hogy olyan olyan szocializmusban összehákolt uh, Kifi hanem, hogy ilyen igazi rendes Superskifi de magyar nevekkel, Budapesttel, Lánchidvárossal, uh, és uh, nagyon izgalmas megközelítésekkel, és vannak benne androidok, meg appfüggés, meg bullying, meg uh, AR, szóval, hogy elég, elég eh, izgalmas témák, nagyon ajánlom olvasásra. Ja, ifjussági, tehát young adultnak van ez a dolog eladva, én is eredetleg a gyerekeknek vettem, meg aztán eh, annak ellenére, hogy én mindig ilyenkor beleolvasok a könyvbe, és felcsaptam az első oldal, első eh, novella, első szava az, hogy blowjob, de úgy ítéltem meg, hogy angolul van, és később nem fejtik ki, hogy ez pontosan mit jelent, ugye olvasatják a gyerekek is, aztán, eh, ahogy most elolvastam, már rájöttem, hogy nagy butaság volt a kezükbe adni, mert lényegében a felét se értették, és untatta és őket emiatt. De szerencsére ők is ezt mondták. A, untuk, nem értettük, hagytuk. Rá se googlisztak? Ennyi. Így van, nem, nem googlíznak, de figyelj, a 11 évesek nem googliznak, egyáltalán. Nem, nincs nincs bennük ilyenfajta érdeklődés, úgy látom. Ez fura. Erről majd egy másik alkalommal beszélhetünk. Ez nagyon érdekes, ezt mindenképpen rakjuk egy következő adásba akkor. Na de viszont még, még volt egy irodalmi teljesítmény. Én pedig azt akartam hogy ez így kötelező jellege hozzátenni, hogy, hogy aki esetleg eddig nem olvasná a Dragomán Györgynek a tárca novelláit szintén Science Fashion témában a Kubit híroldalon, az azon jobban kezdjen neki, most már rohadt összegyűlt. Ha más nem lenne az oldalon, már ezért megérni olvasni őket. Pedig más is van, és hogyha viszont valaki a Dragomán novellákat olvassa, akkor, akkor egy ilyen jófajta előrejelzést kap arról, hogy a 2050 novellás kötetben milyen féle dolgokat fog találni, még olyanabbakat. Úgyhogy az tök jó, hogy irodalomról is tudunk úgy beszélni, hogy aktuális magyar termékeket tudunk ajánlani belőle. Szerintem ez nagyon jó hír. Az meg tök fontos, mert a magyar science fiction azért nagyon ritkán találkozik azzal, amit, amit a hírekben olvasunk, és a hírek jellemzően érdekesebbek. Na jól van, B nincs valami viccesebb lezárásunk, mint ez az ilyen kicsit ilyen mm, nyakkendős már rossz frizurával. Hát, egyébként nekem van még egy hírem, mert az, az körbe szalad az internet, és igazságtalannak érzem, hogy kényvesznek 000 volt a pinkódja, és emiatt körbe cigizte az internet. Kányévesz. veszt, Kányé, bocsánat. Ez fontos meg ezt a, Ö... a nagyon lényeges információt. Felveszem a Xiaomi után, hogy mögé azt is megtanultam fél év alatt. És egy 0000 000, 000 volt a PIN kódja, és ezért megfették őt? Hát, mivel sajtókamerák előtt írta be ezt a telefonja jelentkezvén. hát plusz Trump mellett egyébként, ami azért mindenen ront egy kicsit, Aha. így így rögték, de azért mindenki arra jutott, hogy, és hogy sokan jutottak arra legalábbis, hogy de várjál, amikor PIN kódott ki, aztán ez azt jelenti, hogy az arcazonosítás nem működött. De miért fene történt azzal a telefonnal? és még másodlagos azonosítónak a 0, 0 pont annyira jó, mint a 1 2, 3, Így van pontosan, tehát az is ugyanazzal az egyeséllyel kerül elő, és szerintem nem úgy, vagy hát ez szerinted úgy van, hogy amikor egy PIN kód alapján akarnak feltörni egy, egy zárat, akkor úgy kezdik, hogy 0, 0, 0, 0, 0 aztán 0, 0, 0 1, vagy 1-1-1-1-1, tehát végigpróbálják először a nagyon magától értetődőket, amikor három esélyük van, szerintem nem. Én egy egy egy egyel -egy -egy kezdeném, mert szerintem a számok azok nem kezdődnek nullával, még ha van is olyan pinkodom még igen. De az, az egy hiba a természetrendjébe, hogy a szám nullával kezdődik. De nem, nem kell, figyelj, de nem kezdené sehogy, mert nyilván nem így állsz neki egy pinkóddal védett dolognak, hogy elkezdesz beírogatni, hiszen a legtöbb pink kód védelem az már tudja az, hogy három kísérlet után kivág a francba, tehát nem fogsz neki állni force-szal próbálgatni, nem? Hanem hát ha csak nem láttad a hír a dobaj, nulla, nulla, Of course, beírni. de ezt mondom, hogy igen. Tehát, hogyha ha meg eh, hogy hívják, amikor social megoldást keresünk egy biztonsági problémára? Social engineering? Igen, arra gondoltam. Köszönöm, szóval, hogy amikor social engineering van, akkor meg mindegy, hogy a vállam fölött azt lesik ki, hogy nulla, nulla, nulla, vagy azt, hogy 5-4. Úgyhogy annyiban tényleg meg kell védjük kányvesztet, hogy szerintem mindegy, hogy mi a pinkódott, csak legyen valami. Plusz egyébként legyen egy algoritmusod arra emlékezni. <tosz> uh, <tosz> de, igen, és kányvesztnek nyilván hogy mi is ott? Semmi. Ja igen, igen, a 4-0 az az. Uh, a héten kell valamit anyám egyik fiókjában intézni, és, uh, és négy, négy számos pinkód vétte védte, és megkérdezettem, hogy mégis mi a kód. Csak mondott egy számot, nekem tök randomnak tűnt, és hogy ez mi a szar? Mondja, hogy Bazileusz császárnak fia születik, ezzel a harmadik Béla euh, bizánci trónra való igénye az, vagy nem válik érvényes, mert hogy került elé valaki a, a sorba. És ez alapján választottad? Nem, megnézte a történelmi ézében listában, mi történt azon az évben, vagy abban az évben, amire a pingodja szólt. Jaj, de jó. De hát ez nagyon jó. Úgyhogy Bazileusz császárt minden is üdvözlőjük. Ez egy másik, másik megközelítés. Ez egy elég bölcsészes megközelítést lássuk be, de Magyar tör is mit akarsz? Fantasztikus, hogy nem tudom, hát nyilván nem ez alapján választott magának pinkódot, de figyelj, anyukád nem is repstar, sztár. még meg nem bölcsész. Elképzeltem egészen szarul nyomnál ezt a magyar tanítást a gimnáziumban. Hát ezt mindenképp. Én egy tesztet, tesztet érdemesnek látnék elindítani, de ezt nem fogjuk megtenni. Igen, négy perces kac videó van belőle 24-en éppen, hogy az, azt megérdemelni a téma, hogy Balassi bárintra beszél, Kanyéveszt. Hmm. Jó, ezzel a képpel már bátran beverem zárni az adást én is. Ez így egy, egy, egy olajfestmény. Bondű elkeredben. Nem így mondják, ugye, bon, bl -blond, hát nem blondel? Nem borsó. Ja, figyelj, itt majd szépen lassan, hogy lehúzzuk a hangot, és... Bondű még maradjon meg, kérlek. Hát így. Szervusztok, kedves hallgatók, és egy emberként kérjük elnézést. Jó, ja, és tudjátok, töltsétek ki a műzét a felmérést. Még van két hetetek rá. Mi ez? Mi vagyunk? metiheter.huper felmérés. Úgy lesz. Sziasztok! Hello, hello!